Навпроти замикають двері, то Ліна Вітольдівна йшла проведжати на вокзал свою двоюрідну сестру. Мати вже одужала, і її мали привезти з лікарні додому. Я вишмигнув із кімнати і, обминаючи жінок непомітно, засунув у кишеню жакета харків'янки свій поетичний опус. Так і не знаю, прочитала вона його колись чи ні. А кілька місяців перегодя вийшла заміж Ліна Вітольдівна. Нареченого підшукали їй у нашому ж дворі. Він мешкав у підвальній кімнаті під двірниковою оселею. Сім'я невелика. Стара непривітна жінка, схожа на циганку. Вона рухалась якось бочком, завжди замотана у довгу хустину. І двоє її синів. Менший Адам – Мав скоро йти служити в армію, тож підробляв розвантажуючи машини, що привозили товар у продуктовий магазин на нашій же вулиці. У вільний час бавився з нами дворовими хлопцями, хоч за віком був значно старший. Та ми уникали спілкування з ним. Від нього смерділо потом, він заводив з нами якісь дурні ігри і завжди вигравав. А нас нагороджував за це – Бурячими щеглями і гулями на голові. А ще він дуже брудно лаявся. Первісток Павло, високий здорувань, зі смолянистим волоссям, працював ковалем на заводі. В нього були прокурені коричневі зуби і неприємно пахло з рота. Пані Котвицька не була в захваті від свого зятя, та що подієш, Донька вже давно засиділась у дівках. Як і ведеться, через рік у них з Павлом народилася дівчинка Тоня. Непомітно підросла, і коли я вже став студентом, подружилася зі мною. Без стуку забігала до нас у кімнату, і побачивши мене за столом над книжками, щораз перепитувала. «Знову малюєш свої конфекти». Так вона тлумачила на свій лад слово «конспекти», пов'язуючи його з більш зрозумілим для неї поняттям конфети. У вільний час ми з Тонею гралися в дитячі ігри, я читав її книжки, розповідав казки, і вона щиро полюбила мене. Якось на кухні і привселюдно заявила сусідам, «Запам'ятайте, це мій наречений. Як підросту, ми поберемося». «Дай слово, що чекатимеш на мене!» Відступати було нікуди, і я запевнив її. «Звичайно, Антоніно Павліну, ждатиму на вас!» «Усі чули?» – цілком серйозно проказала вона і попередила. «Тож готуйтесь до весілля!» Розумне було дівчинсько, та доля склалася в неї нещасливо. Щойно їй виповнилося п'ять років, як раптово померла Ліна Вітольдівна. Отак, ні з того, ні з цього, лягла спати і не прокинулась. Чоловіка вдома не було, працював у нічну зміну. Злі язики подейкували, ніби тут не обійшлося без її злої свекрухи, яку дворові вважали чаклонкою. Влітку вона зникала з міста, блукала по селах, шукаючи якісь загадкові трави й корінці. Потім сушила їх, а куди вони дівалися далі ніхто не знав. Наша сусідка, люмпен пролетарка Дуся, стверджувала та баба відьма, знається, з нечистою силою. Але казала це пошипки, висловити свою думку вголос не наважувалась. Ліну Вітольдівну поховали похабцем. Слідом за нею відійшла на той світ і її матуся, пані Котвицька. Не витримала кончини єдиної доньки. І Тоня залишилася напівсиротою. Доглядати за нею батькові не було коли, він постійно пропадав на роботі, та й, мабуть, не мав особливого бажання перетворюватися на няньку. Тож дівчину вирішили забрати до себе харківські родичі померлої бабусі. Потоню приїхала тітонька по матері, двоюрідна сестра Ліни Вітольдівни, ота загадкова харківська незнайомка. Я її відразу ж упізнав.